Thomas guan izeneko ustezko mediku bat protagonista duen bideobatean koronavirusaren pandemiaren arduraduna bosge teknologia dela zabaltu dute. Adituek ordea, ez dute inolako harreman zientifiko horik aurkitu COVID-emiretziaren gaitza eta uin elektromagnetiko edo bosge teknologiaren artean. Halere uin elektromagnetikoak eta teknologia berrien inguruko ez bai da danik eman da. Ana Galarraga, elu jar zientzia aldizkariko kazetaria. Bueno, eh, alde batetik, teknologia berri guztien aurria, normala da, sortzea, errezelua eta beldurra. Azken zinean ikusi du ba, esate baterako energia nuklearrarekin zegertatu da, nezta? Ba, momentuan, ba, soluzio edo, irten bide gokia zirudiena, ondoren nekarri du, arazo ikaragarria, ba, ondakin eh, nuklearroiekin, ba, esakigula Zer egin, gelituko dialako maila maia ikaragarriak, kaltegarriak, milaka eta milaka urtetan. Horda, nik uste ba, dut, teknologia berriek, guztiek ere, ba, badutela, e, bueno, ba, errezelo puntu hori zortzeko arriskua. Uin elektromagnetikoak izan gainera betitik ez da idagai, eta ba, mugikorrak berak eta e, bereziki antenek kalte egiten ote duten, Jokotan Elkertu da eta beti ere ba, emaitza izan da zindela grogatu kalterik egiten dutenik. Eta hala ere jarraitzen dute ikertzen, ba, beti ere osasunaren ikuspegi desberdina begiratuta, haute ba, da hon orain arte ikusi ez zuten arriskuren bat. Baina momentuz behintzat garbi da hon, uin luzera jakino bat zuetan badirela eh badirela kaltegarriak eta minbiziatasor dezaketela, adibidez ultramoreetan eta de guztiktiristen 6 pikunak esate baterako, baina beste lutzera batzuetan erabaturaguruak direla ez dielako zelulen eh, ba, genomari, DNAri eragiten eta hoien barruan hongo oldirateke, ba injustu mugikerretarako erabiltzen direnak edo irratiguinak eta besteain bat. Kebero ez ertatzen da, ba, ba beste faktore batzuk ba eh nolabait erakusten duzena lotura ba baterako antena edo teknologia berri horiek eta populazioan gertatzen diren gaitasun batzuen artean ba ez, adibidez e, teknologia batzuk balin badaude zarrita populazioa oso hondilladan e, lekuetan denzitatea hondikoa eta beste parametro batzuegatik osasun faktore arriskusua balin badaude ba, adibidez poluzioa orduan bai ateratzen zaigu badagoela harreman bat teknologia hoiek dauden tokillaren eta gaitzak agertzearen artean horrek ez du esanai ordea teknologia hori benik gaitzaren eragilea eta nik uste bete hortik etorri daiteke igual kasu honetan ere kobide meretziarekin ere nahaztea mm -hmm. Zergatik, bueno eh, aski Aztertua eta ikertuan da, zintzut diren, gaur egun, e, bueno, ba, COVID-e COVID meritzaren gaixotasuna edo eritasunarekin, kultxatua izateko arriskuak edo bideak, ez da? Hori da, hori da. Ba, e, gila da oso denbora gutxi dala virus hau ezagutzen dala, ba, zehia bete ere oraindik ez dira bete, ez da? Baina, bueno, mundu osuan, momentu honetan, e, eta patogenoi ikertuena eta... Eta laborategi guzti guztiak horretara jarrita daude. Eta oso-oso azapenetatik ikusi zutel bere transmizio bidea pertsonati pertsonara dela. Eta transmititzen dela, hain justu aotik botatzen ditugun tantasken bidez. Tantaska horietan doa virusa, eta virus hori barneratzen duenak, ba, hartzen du baita ere, sudurretik, aotik eta begietatik. Orduan, Harri dituzten neurriak izan dia, hain justu zaiezteko transmisio bideo hori. Dala, ba, pertsonen arteko tartea izan da dira, dimetrokoa. Ikusi da, dimetroja, neikoa direla, batanta hoiek lurrera erortzeko, beren pixuaren gatik, eta orduan, birusa ez iristen parean dagoen pertsonaren gana, bat para, ba, doministiku edo ez dula egin duela, ez? E, horregatiba, horregati ba erabiltzea ere ba guztiz gomendagarria da, ezin bada, pinetroko tartea utzi. Beste eh neurrietako ba eskuak aurpegira zera matea. Zergatik ba gerta da izekelako tantak erortzea gainazal edo objektu batera eta ura ba oraindik infektatuta balimadao eskuekin ukitu eta geuk eramatea arpegira Orduan, birusari gure bortzera tabar neratzea. Zea, zalaren bitartez ez da transmititzen. Ukitzearekin ez da pertsona kutsatzen. Kutsatzen da hori, ahora edo zurrera edo digitara eraman ezkero. Horregatik baita ere eskatzen da hori ba, gainazalaketa akarbitzea. Egin dira ikerketak ikusteko zen badenbora iraundezaken gainazal batean. Eta hori ba, gainazalaren beraren ezagarrien araberakoa bezain besteda inguruneko baldinzen araberakoa. Ba, zeguzkiak emate baldin badio, lehenago inaktibatzen da virusa. Ez da nahikoa, virus bat hartzea, gainera izan dardu aktiboa eta gainera izan dardu kontzentrazio neikoa ba, E, gortutzean eratzeko eta, eta ugaltzeko, eh? Orduan zenbat eta virus partikula gutxiago hartu eta gainera ez badia aktiboak ez dago arriskurik. Gortuen pentsa dezakegu ba, leku baten aspaldi honbali mazan ere pertsona bat kutsatuta zegoen eta infektatzen zuena denborarekin eta batez ez ere garritu, bali mazik neurri arguntekin gainera, ba, bueno, baia inaktibatuta egongo dala virus hori. Eta horiek dia, ezagotzen dian transmisio bideak. Azpertu dira beste batzuk, adibidez, ba, gernuan eta, eta gorotzetan ere, ikusi da kanporatzen direla birusak, baina urbeltsetara eritxiko lirateke, eta urbeltsoiek haiatu ezkero ere, pagoainu da zazoia datorela, ondartzetara, edo ibaiekara, eta, eta beste e, pertsona da, ba, baina zena dibalima da adibidez, hor ba, arriskua oso zutxikila dela ikusi dute, batetik. Ba, e, uretara irikzen diren virus aktibua kutsigirelako, eta bezetik uretan gainera biluzioa gertatzen delako, igeri erabiltzen dira produktuak. Ba, ura garbitzeko, eta itsasoan gatzak eta eguzkiak ere, ba, lagunduko lukete virus hori inaktibatzen. Orduan, hor e, lako tokietan, arriskurik haundien izango litzateke, jende asko pilatze baldin bada, Ondartza, higerileku, edo, edo ibai, edo putzu horretan, eta ez horren beste uraren ditartez kutsatzeri daukagula. Ana Galarraga, heloiar, zientzia, kazetaria, eskermia, harkibidek guzti, hoiek emategatik, mila esker? Eskerrik asko zuei hurren artea jo.